MULȚUMIT Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și întâmpină ascultătorii cu prilejul lecțiunii g 025. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugetări și meditație asupra fiecărui verset al Noului Testament. Astăzi lecțiunea de zi va începe cu unei meditații asupra versetului 19 al capitolului 3 al epistolei lui Pavel către Galaten după ce mai întâi vom avea încă un episod din Cartea Adevărata Fericire a Cristinei Roy. Purtându-ne înapoi în clanul Lehoțchi, povestitoarea cărții ne face cunoscută că multă apă curge într-un interval de două săptămâni din pârâuri până în mare și multă apă cursese în pârâul aflat lângă casa de sub culmea Mortin din duminica aceea în care Daniș strigase pentru prima oară către domnul. Amândoi de hoțchi se însănătoșiseră. Iura lucra din nou în moară și era la fel de rău ca și înainte. Ori de câte ori mergea ceva prost, înjura. Daniș lucra în gospodărie. Oamenii spuneau că soția lui îi răsplătise așa cum zice proverbul Cine aruncă cu pietre în tine, dă-i pâine. Ea îl îngrijise ca pe ochii din cap. Dar și el o onora foarte mult, nici după nuntă nu le mersese atât de bine ca astăzi. Oamenii mai povesteau că boala îl schimbase foarte mult pe Daniș. Ei nu știau că el nu numai că era schimbat, ci că el înviase dintre cei morți. Vechiul Danish murise și altul nou trăia acum alături de iubita lui soție. Ea nu mai trebuia să se justifice că nu vrea să calce poruncile lui Dumnezeu în picioare, căci amândoi nu le mai călcau acum. Iura își adusese acasă fica de la oraș și băiatul lui venise în vacanță. El hoinărea prin pădure și făcea unele poze, căci era încă foarte tânăr. Așa l scuzau părinții lui. El îi comanda pe fiecare, chiar și pe bătrânul morar. Fica avea degetele pline de inele și-și ondulase părul. Mama ei nu o prea punea la lucru, căci era mândra de frumoasa ei fată. Ea doar mergea încoace și încolo, înzorzonată ca o doamnă. Morarul era supărat din cauza nepoatei care uitase ascultarea în timp ce fusese la oraș. Ea se obișnuise să facă totul după cum o tăia capul. Adesea venea bătrânul bombănind la nora mai tânără și ședea o vreme lângă ea. Aici avea o dihnă. El văzu că Daniș era schimbat, că n-ar fi spus soției sale pentru nimic în lume un cuvânt urât. El mai văzut că ei citeau împreună cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se mai opuse, ba chiar rămânea desiori de față, că după ce învățase să-l prețuiască pe Ian Trunowski, începuse să-i vadă cu alți ochi și credința. Da, era totuși ceva neobișnuit în această credință a lui Ian, dacă transforma în așa măsură pe cel care îi se consacra. Morarul avea un model în ambii săi fii. Acum, cei din familia Lehocki se obișnuiră cu nouă viață. Care era oare situația la Murtinovi? Acolo domnea o întristare de nedescris. Toată lumea îl compătimea pe Andrei Murtinov. Tocmai când voiese să anunțe în biserică cununia lui cu Ilenca Zvara, ea s-a îmbolnăvit. Se molipsise de la nașa ei. Mama Zvara plângea ca un copil din cauza fiicei ei și a lui Andrei. Despre Pavel Murtinov, femeile povesteau că nu mai dă nimănui amendă în pădure și că arată așa de pali și de slăbit, de parcă s-ar fi îmbolnăvit și el. Nu o să reziste fata, ziceau femeile care o vizitaseră, zace în pat nemișcat ca un tablou. Nu aude, nu vorbește, doar ochii frumoși se uită din când în când de jur împrejur, de parcă ar căuta pe cineva, iar Suzanka Hrubic, stăcând ziua când noaptea lângă ea. Da, așa povesteau femeile, dar nu bănuiau nici pe departe cât de tristă era situația pentru murtinovi. Mama zvara nu era oarbă și observă că nu numai febra, ci și o altă durere mai adâncă, ascunsă cu grijă în inima tânără, îi se fica iubită pe patul de boală. Și de-ar fi numai febra, oare nu era vinovată de lucrul acesta? Nu știmise să ia copila să-l îngrijească pe nașă? Nu lăsa să ia acolo în mod intenționat ca să se rupă în felul acesta de pavel? Și dacă va muri, ce se va întâmpla atunci? Peste sat veni o dupăamiază caniculară de august. Sunetul înfundat al uruitului tunetelor vestea apropierea unei furtuni. Oare tânărul pădurar care ședea acolo nemișcat sub un copac înalt? Nu auzea el tunetele? Lângă el, în iarbă, era însoțitoarea lui fidelă, Biblia. El nu citea în ea, căci oricât de mare și de cuprinzătoare era ea, dintr-o dată părea să nu conțină niciun cuvânt de mângâiere pentru sufletul său apăsat. Ilenca era pe moarte și el nici măcar navea avea voie să stea lângă ea. Oare nu putea lăsa totul și să se grăbească la ea? Serviciul nu l-ar fi împiedicat să o facă, dar cum putea el să se ducă acolo, fără să întindă brațele spre ea, fără să cadă în genunchi la patului ei cu strigătul disperat, Dumnezeul meu nu o lua. Poate că ar avea fericirea să o crotească de moarte dacă ar lua un brațe, dar avea oare voie să facă aceasta? Că cea nu era a lui, ea îi aparținea lui Andrei. Nu, nu e adevărat, strigă totul în el. Ea nu este a lui Andrei. Dumnezeu mi-a dat omie și acum eu nu pot să o am, căci o ia el la sine. Aș accepta faptul că Domnul Iisus o ia la sine, unde totul este așa cum trebuie să fie, unde locuiește dreptatea, unde oamenii nu se căsătoresc, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. O, oh, ce bucuros aș vedea acolo! Dar cum să trăiesc mai departe pe pământ, dacă ea nu va mai fi... O, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu!" strigă implorator tânărul. Acordăm mi favoarea de a putea sta cel puțin un răstimp singur cu ea, ca să-mi au rămas bun de la ea înainte de a ne părăsi. Fă-o să-și vină în simțiri doar pentru o clipă, ca să mă recunoască." El își adună puterile, luă cartea și plecă. Pe cer fulgera, tunetul uruia Vigelia rupea crengi din copaci. În această parte a pădurii nu ploua, dar se întunecase. Chiar în apropierea lui trăstetul lovi cu un vuiet înfiorător unul dintre copacii de acolo și acesta arse imediat. Pavel tremura la fiecare bubuit de tunert, dar în rest furtuna era o binefacere pentru el, altfel l-ar fi copleșit gândurile negre. Dacă cumva ceea ce credea el nu era adevărat, dacă nu exista Dumnezeu eternitate și prin urmare nici reîntâlnire cu Elenca, n-ar fi atunci mai bine să-și spună țeava puși din dreptul inimii și cu un singur foc de armă să termine această viață nenorocită și mizerabilă? Dar tunetul părea că îi strigă, nu crede așa ceva, Dumnezeu este mare, atotputernic, sfânt, iar fulgerele îi transmiteau, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. O, nu! Și Pavel strânse convulsiv Cartea Sfântă la piept. În spatele acelui cer înnorat se afla cel de-al treilea cer și acolo aștepta gloria pe care Domnul Iisus o obținuse atât de scump pe Golgota, pe care aici pe pământ niciun ochi n-a văzut-o, nici o nicio ureche n-a auzit-o, care n-a intrat în inima niciunui om, dar pe care Dumnezeu a pregătit-o celor care îl iubesc Între aceștia se număra și Ilenca Când Ian o vizitase ieri și o întrebase Ilenca, îl iubești tu pe Domnul Isus? Atunci a înțelesese și făcuse semn că da Da, ea îl iubea și numai de aceea voise să devină soția lui Andrei Ca să împlinească voia Domnului Iar acum el, Domnul, o lua la el în glorie dar, dacă o ia acum, înainte ca el, Pavel, să ajungă jos în vale, și Pavel fugi spre casă cât de repede putea. Între timp, acolo domnea o durere nespusă. Cu fata era din ce în ce mai rău. Medicamentele nu-și făceau efectul, lacrimile mamei nu ajutau la nimic. Suzana Hrubic și Iantrnovski erau de față. Mai târziu, venirea și Iudca cu Imri. Se ruga mai înainte ca Domnul Isus, dacă nu era în planul să o să sănătoșeze, să-i scurteze cel puțin suferințele și acum stăteau împreună tăcuți și nedumeriți. Ian ținea mâna lui Andrei în asta, din când în când se uita plin de compătimire la fața palidă și dezorientată. Ah! Nu era deloc un flex să la moartea unui om așa de tânăr, mai ales atunci când odată cu acesta moare întreaga ta fericire. Deodată fata deschise ochii și-și mută privirea de la unul la celălalt. Se vedea că ea căuta pe cineva. Ce vrei, draga mea, Ilenca?" se aplecă nefericită mama mamă deasupra copirei sale dragi. Unde e Pavel?" Întrebă gura fragedă, atât de neliniștită și de plină de dor, încât această întrebare înlăcrimă ochii tuturor. Aici, Ilenca!" răsună dinspre ușă și tânărul alergă la patul ei. Ca la comandă, tot se dă dură la o parte. Ai venit?" se bucură fata. El o ridică și o lipi strâns de el. Am venit, Ilenca! Nu pleca de la mine! Nu pot!" Să te văd murind. Ah, lasă-mă să mor, în rugă fata, e mai bine așa. Țin foarte mult la Andrei, am vrut să-l cruți de suferință, am vrut să-i răsplătesc tot binele care mi l-a făcut, dar lucrul acesta te doare pe tine și eu nu pot trăi fără tine. Nu știu multe lucruri despre cer, dar știu că Domnul Iisus m-a găsit. El nu mă va părăsi, ci mă va lua la sine. Aproape toți cei prezenți plângeau și nu auzirea răspunsului Pavel. Numai unul nu plânse. El își desprinse mâna dintre a lui Ian și ieși din cameră. Afară voia furtuna și îi se părea că toate fulgerele arată spre el, iar tunetul îi strigă, tu ești vinovat de această nenorocire, tu și numai tu. O, Doamne, de ce nu i-am lăsat-o lui? Ea a fost așa de bună, voia să mă scutească de suferință, dar îl iubea pe el și prefera să moară decât să vadă durerea lui Pavel. El m-a iubit atât de mult încât a vrut să-mi odea. Dar Dumnezeu i-a dat-o lui și acum ea trebuie să moară pentru că eu am vrut să mi-o însușesc. Ah, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, striga Andrei. Nu mă pedepsi pe mine, păcătosul, atât de aspru. Nu ne-o lua pe Ilenca și-ți promiți solemn că nu o să-i iau lui Pavel, că n-are voie să fie nefericită. Doamne, nu ne-o lua. Andrei, unde ești? îl strigă Imri. Hai repede, e aproape de moarte. Acesta se grăbi să intre. În primul moment îi se părea că Ilenca este doar adormită în brațele fratelui său, dar nu putea să creadă. Ilenca! Ilenca nu muri! Te las lui Pavel, nu mai nu muri!" strigă el tare. Ochii închiși ai fetei se deschiseră, un tremur îi cuprinse întregul corp amorțit. Nu muri!" Striga Andrei încă o dată. Te dau lui Pavel!" O licărire ciudată de fericire se așternu pe toată fața fetei, buzele ei schițară un zâmbet fericit, aruncă câte o privire celor doi frați și apoi își pierdu cunoștința. Ei credeau că murise și nu îndrăzneau să-i mai tulbure pacea. Dar ea nu murise, ci rămăsese în viață din clipa în care Pavel zisese, Ia-o, Doamne suse și du-o în slava ta!" Și de când Andrei încetase să se mai gândească la sine și la fericirea sa, și era în stare să redea fratelui său, ceea ce i-dăruise Dumnezeu în iubirea lui. Când cei doi frați s-au dovedit statornici în încercare, medicul Ceresc le-a dat înapoi ceea ce aveau mai scump pe pământ. Ilenka se trezi de la sine din leșin. Începu să respire ușor. Frigurile au lăsat-o și toți vedeau un lucru pe care nu-l mai crezuseră posibil și anume că ea era salvată. Când se ridică de la rugăciune la care îndemnase Suzanca, Andrei îi privi pe toți, își îmbrățișe fratele și zise Dragul meu frate Pavel, te rog de dragul lui Hristos, iartă-mă că am vrut să-ți iau, dar am iubit-o foarte mult. Și n-am întrebat, ba nici măcar n-am vrut să cred că și tu o iubeai. Sunt destui martori aici care să adevărească faptul că îți înapoiezi ceea ce-ți aparține. Dacă rămâne în viață, dacă pot să o văd fericită, mă voi bucura să fac pregătirile pentru nunta voastră și să fiu fericit împreună cu voi în fericirea voastră. O... Domnul Iisus însuși să-ți răsplătească binele pe care ni-l faci, zise Pavel, strângându-și fratele la piept. Domnul Iisus însuși și prietenii noștri sunt martori că eu n-am cerut-o înapoi de la tine, ci că tu mi-ai dat-o de bunăvoie și din dragoste. Clipa aceasta a fost una din frumoasele clipe în care dragostea triumfa asupra egoismului, în care oamenii și îngerii se bucurau, dar mai înainte de orice, cel mai mult se bucura acela care spusese, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Apostolul Pavel spune la Colosen capitol 1, versetul 24, În trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Pavel, care era un credincios al Domnului, din dragoste pentru fericirea fratelui său, îi cedează pe Ilenca. A suferit foarte mult, foarte mult din descrierile acestea și fără să fie descrierile, ne îndăm seama cât de mult a suferit omul acesta, dar a suferit și care a fost rodul suferinței lui? Domnul l-a câștigat și pe Andrei pentru mântuire, deci în trupul lui Pavel a plinit ce lipseau suferințelor lui Hristos în vederea mântuirii lui Andrei. Adică ce lipseau suferințelor lui Hristos? Lipseau suferințele lui Pavel. A durat foarte mult. Dar nu uitați, Dumnezeu i-a răsplătit nu numai în veșnicie, așa cum credea și știa că o să fie, ci chiar aici pe pământ, i-a redat-o pe fata aceasta, i-a redat-o și nu așa. Chiar Andrei i-o dă înapoi și o făgăduiește cu toată dragostea, se declară dezlipit pentru totdeauna de ea și mai mult decât atât caută să le împodobească fericirea. Cu atât mai bine. Cât de câștigați am fi dacă în loc să privim la durerile, împrejurările, necazurile, suferințele de orice ar fi, am privit dincolo de acestea, le-am primit ca din mâna lui Dumnezeu ca prin ele, fără să știm neapărat, Dumnezeu să aducă și pe alții la El. Te rugăm Doamne Dumnezeu le tatălesc bine ascultarea mesajului acestuia cu înțelegerea că Tu ai un plan plin de dragoste și de iubire atât pentru noi cât și pentru cei din jurul nostru și că prin toate greutățile prin care ne treci urmărești să ne izbăvești de noi înșine de tot ceea ce ne-ar împiedica să împărățim cu Tine și în același timp aduci pe alții la Tine și că Tu ne răsplătești într-un chip care întrece toate așteptările noastre. Vrem cu atât mai mult, Doamne, să ne încredem în Tine, în toate împrejurările vieții, să te srăvim și să-ți mulțumim pentru toate, cum ne vezi la 1 Tesalonicen 5.18, ca să putem împlini voia ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Și dacă încercarea fără și dacă... Prin curpi obraz. Atunci arată ce e răbdarea, Să vezi împrejurarea care Aduce al tău necaz. Căci îndrăgite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 Continuând să vorbească galatenilor pentru a-i aduce înapoi din rătăcirea în care căzuseră încercând să țină legea Vechiului Testament, Apostolul Pavel, de altfel Duhul Sfânt prin gura Apostolului Pavel, la versetul 19 din Galaten 3, pune întrebarea. Atunci, pentru ce este legea? Și apoi tot el răspunde. Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța, Sămânța în ghilimele, căreia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri prin mâna unui mijlocitor. Iată acum câteva cugetări pe marginea acestui verset. Legea a fost numai o fază trecătoare în măreața și veșnică o rânduire a lui Dumnezeu, așa cum și păcatul este o fază trecătoare, un incident. Dacă nu se ivea păcatul, nu se mai adăuga legea. Legea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, așa am citit în versetul acesta. ce deci este o adăugare. Și orice adaus este înlăturat atunci când și-a făcut treaba, cum zicem românește, când nu mai e nevoie de el. Repetăm. De ce mai e nevoie de lampă când soarele în toată splendoarea lui se înalță pe cer? De ce mai e nevoie de această lumânare slabă, legea? când pe cerul omenirii căzute să soarele Hristos. De ea au nevoie numai cei care stau ascunși în cine știe ce peșteri și care nu vor să iasă la lumina soarelui, căci soarele nu intră în peșteri. Ce credeți, spune un creștin, că dă mai multă groază de păcat legea sau harul? Cea mai grozavă mustrare a unei mame pentru copilul care a greșit este să vadă pe copil venind la ea să-și pună capul în poala ei, iar din ochii mamei curg lacrimi fierbinți pe ceafa copilului. Mama zice, cum a fost cu putință ca copilul meu să întristeze așa de mult pe mama lui? Copilul plânge, mama plânge. Aceasta este mustrarea harului. Făpturile noi, născute din Dumnezeu prin credința în Hristos, au viață deosebită de ceilalți oameni care sunt numai moștenitorii vieții lui Adam cel Căzut. Și viața aceasta nouă trăiește în mod natural dreptatea pe care o cerea legea, trăiește în mod natural sfințenia din casa lui Dumnezeu. Un credincios care se lasă călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Împlinește cu mult mai mult decât legea Vechiului Testament, așa cum am arătat și cu alte prilejuri. Domnul Iisus este și viața și mijlocitorul ei. Prin El am intrat în viață și tot prin El ne păstrăm în viață. Cine a intrat în Hristos nu mai are nevoie de niciun adăus, căci în El are totul deplin. De adaosuri au nevoie numai cei care n-au ieșit din peșterile pământului, cei care n-au intrat în Hristos. Au nevoie de lumânări, numai aceia care n-au ieșit în fața soarelui. De proteze au nevoie numai aceia care au mădularele bolnave. De targă și de oameni care s-o poarte avea nevoie slăbănogul, dar asta înainte de a veni la Hristos. Căci după ce a ajuns la Hristos,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 pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și orice este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie, spune aici apostolul Pavel călăuzit de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum am spus deci, lumina legii a fost necesară, atunci când domenirea nu avea soare. Astăzi, în ziua Harului, când soarele Hristos se află la zenitul lumii, nu mai este nevoie de nici o altă lumină. Să ne bucurăm, deci, de binecuvântarea razelor soarelui Hristos. Să ne dăm toate silințele, cum ne îndeamnă Apostolul Pavel în a doua sa la capitolul 1, să împlinim în viața noastră, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, tot ceea ce a rânduit pentru noi, umblând în neprihănirea pe care ne-a pregătit-o El și împlinind toate faptele bune pe care tot El le-a pregătit pentru noi încă înaintea de întemeierea lumii să umblăm prin ele. Noi nu ne-a mai rămas să facem nimic în vremea de Har decât să împlinim și să unim ceea ce a rânduit El pentru noi. Așa cum avem la a doua epistolă, capitolul 1, la versetul 3 spune... Dumnezeiască a lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și Evlabia. Iar la versetul 5 spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Deci prin credința în Domnul Isus Hristos, prin ceea ce ne-a dat El cu puterea de la El, noi ne străduim acum, ne dăm toate silințele să unim cu credința noastră fapta,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 și interesant de notat că mai departe spune la versetul 9, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochinchi și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Vedeți, aici este vorba despre ceea ce a făcut Dumnezeu. El ne-a dat, ne-a dăruit tot, numai nimic care să ne lipsească, ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Apoi ne spune la versetul 5, acum pentru că v-am dat tot, dați-vă și voi toate silințele și să le împliniți prin puterea Duhului Sfânt. Să uniți cu credința pe care eu vi-am dat-o din cer, fapta pe care o faceți prin Duhul meu cel Sfânt. Deci nu avem noi de făcut fapte, ci avem de împlinit faptele prin puterea credinței, sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt și faptele acestea sunt de asemenea pregătite de El, mai dinainte de întemeierea lumii să umblăm prin ele. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu pentru această mântuire minunată pe care ne-a pregătit-o. Acum la încheierea programului GES025. Dorim tuturor ascultătorilor să-și deschidă inimile, să primească toate binecuvântările pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Amin. Toate darurile de Munt, și averea să o împar aș prea.